Колко е важно да се каже не на словото на омразата и на насилието, особено когато то се провокира от грешно разбрана национална гордост. С този въпрос ви предлагам втората част от разговора с кмета на китното германско граче Алтена. Първата част може би сте чули в предаването неделя 150. Той беше в София за участие в форума, организиран от Сдружение Маргиналия. Ти ли си кметът? Отговорих с да, защото това е обичайен въпрос към мен през 18-те ми години като кмет. Тогава той извади нож от чантата си и ми каза, ще те убия, ти ми взе хляба от устата, ти доведе 200 мигранци в Алтена. В еври 2017-та Андреас Холштайн, кметът на Алтена, е ранен. Собствениците на дюнерджиницата, от която той купува храна, успяват да вземат ножа от нападателя му. В поредица на дни това е водеща новина в Северен Рейн, Вестфалия, а кметът от Християн съюз не спира да повторя, че няма да промени политиката. Градът с 17 000 души, Алтена успешно изпълнява квотата си за мигранти. Питам го, какво се случи с човека, който го нападна. Човекът, който ме нападна, все още е в затвора. Той чака процеса, който мисля, че ще започне през лятото. Тогава ще видим какво ще кажат адвокатите. Дали има директна връзка с агресията срещу беженците в Германия? Това може да бъде въпрос, който да има значение за това, колко по-къса или колко по-дълга ще бъде присъдата в затвора в последствие. Но това не промени нищо. Ние продължаваме с нашата работа заедно с беженците и за беженците, включително и с Важенството общество, което е силно ангажирано в този процес. Ние настаняваме бъженците в нормални апартаменти, не в общежития. Това намалява проблемите, които виждахме в миналото. Опитваме се да им даваме още от първия ден уроци по немски, тъй като дори да не им бъде позволено да останат в Германия, на по-късен етап може да им бъде полезно да разбират и говорят езика. Всичко това се прави от доброволци и агресията спрямо мен не промени нищо в отношението с което работят. Те са също така мотивирани както преди. Какво все пак се промени след атаката, питам Андреас Холштайн. За мен някои неща се промениха след атаката. Масовите медии в Съединените щати, Обединеното кралство и Франция публикуваха за тази атака. И аз бях в темата за крайно десните движения. Така аз получих много заплахи и омразни съобщения. Получих над 100 имейла. Беше много напрегнат период. По-късно видях, че тази ситуация е много странна както за мен, така и за семейството ми. Никой не може да каже, че това няма да се случи отново. За мен решението беше направено още 20 минути след атаката, защото трябва да се справяш с такива ситуации. Трябва да намериш правилната политика. След като разговарях за ефекта от случилото се с моето семейство, през декември те ми казаха «Ти няма да бъдеш доволен, нито ние ще бъдем доволни, ако напуснеш работата си и правиш нещо друго». В мен лично иначе не се промени нищо. Аз се боря за либерално и отворено общество. Дори и в Германия това е много трудно. Моят двигател е, че го правя за моите деца, за децата на други хора, за моите за на моите деца. Андреас Холштайн споделя, че след като му помагат собствениците на идионергийницата, самите те чужденци в града, които обаче намират своя порядъчен поминък, Казват пред медиите, че са му помогнали както той би им помогнал в беда. Това е човешката страна на подкрепата. Питам го обаче дали лесно е намерил политическа подкрепа от неговата партия Християн-демократическия съюз, която е и партията на канцлера Ангела Меркел, защото помним това не беше първата атака срещу кмет в Германия. Не, не беше. В Асоциацията на кметовете на градове в Германия направихме проучване. Оказа се, че много от нас са били обекти на враждебна реч. Почти 50% от отговорилите признават, че са били обекти на слово на омраза. Разпространяват се наши снимки в интернет, придружени с заплахи. А 10% от хората, които отговориха на анкетата, признават, че са преживели насилие. Има няколко атаки в Германия, като най-популярната такава е срещу госпожа Хенриета Рекер, тя сега е кмет на Кьон. По време на предизборната кампания, само два дни преди вода, тя беше много тежко ранена. Тя дори беше три седмици в кома. И когато се събуди, тя беше кмет на Кьон. Тя ми каза, бях ранена по-тежко от теб. Ти получи само дръскотина. Но аз имах късмета, че 3-4 седмици нищо не се е случило с мен. А ти имаше впечатление и трябваше да отговаряш на въпроси ден след ден. Причината, поради която разкрих публично случая, беше за да покаже какво се случва. Думите, които този човек ми каза, не бяха негови думи, а това, което пускат в интернет новите популярни активисти. Мисля, че цяла Европа се което уважава други се и в политиката, и в науката, и в журналистиката. Другият може да има различно от твоето мнение, но той е човешко същество и той заслужава уважение. Цялата атмосфера на омраза и на създаване на страхове сред хората, срещу другите, срещу мюсюлманите, срещу мигрантите, много лесно е да се каже, добре, нека променим посоката, защо да не се върнем към антимюсюлманското говорене, например. Доколко лидерите на политическите партии са готови да отстояват ценностите, които следвате вие? Виждате ли да се случва това в християн-демократическия съюз и с Ангела Меркел към този момент, вече, питам Андреас Холштайн? Канцлерът е много силен. Тя е много силна жена. Даже сега в партията да битува мнението, че политиката към мигрантите не е в правилната посока и трябва да се завия към по-националистически и консервативни позиции, това са нормални дискусии. Те са нужни, но моето мнение е, че Меркел направи добра политика на интеграция. На местно ниво също имаше проблеми, но малко или много ние се справихме с тях заедно с доброволците. Ние видяхме, че няма повече престъпления, отколкото преди. Разбира се, крайно десните твърдят, че престъпленията са се увеличили, но статистиката днес разкрива точно обратното. Че престъпленията са намалели. Има хора с различно политическо мнение по целия свят. И сред беженците има престъпници, бедни, глупави хора, но също така сред тях има и много интелигентни и симпатични хора. Дискусиите са нещо нормално и след дискусия трябва да се вземе решение чрез вод в партията и чрез вод в парламента. И това трябва да да краят на дискусията. Така е нормално и мисля, че трябва да разберем тази ситуация в Европа. Говорили се в германското общество за възхода на неонацизма. Доколко нападението срещу вас и срещу кметицата на Кьон са свързани с крайно десните движения в Германия? Възходът на неонацизма е много по-интелигентен, отколкото преди 20 години. Неонацистите бяха глупави, имаха много елементарна логика, но днес те са високо квалифицирани. Те използват интернет много добре. Понякога действат по много съвременен и агресивен начин, отколкото нормалните партии като социал-демократите, либералите Христиан-демократите и така нататък. По това също така се намира новото популистско движение. Има консервативни хора там, които чувстват, че може да отидат в посоката на мнозинството. Защото ако преброите вота на социалдемократите, либералите, християн-демократите и зелените в Германия, ще видите, че те са повече от 70%. Мисля, че трябва да се справим с този проблем и да го дискутираме по спокоен начин. Не мисля, че лидерката на едно от тези големи националистически движения, Алис Вайдел, е за атаката срещу мен, но идеологически поглед доколкото се отнася до интернет, те може да са отговорни. Андреас Холштайн обаче споделя с нас и това. Получих имейл от подръжничка на Альтернатива за Германия, която ми каза «Ти сам си, си виновен за таката, защото ако женати ти беше сготвила германска храна в къщи, ти нямаше да отидеш до дюнерджиницата». През този глупав мело може да видите какво се случва. Понякога има фалшива реалност, в която хората живеят и тя е в това крайно ясно поле. Трябва да кажем това ясно и високо, защото хора, които са от еврейски происход, вече усещат това и не се чувстват сигурни. Питам Андреас Холштайн, дали след нападението е почувствал подкрепа от страна на гражданите на Алтена? Разбира се, първо бях много оплашен да се вижда сам, както винаги съм го правил преди. Преди атаката вярвах в системата на нашето общество и това за мен сякаш беше разрушено. Но много хора ми писаха. Освен заплашителни и омразни съобщения, аз получих и позитивни. От около 2000 писма и имейли около 90% бяха позитивни и само останалите бяха критични, омразни или заплашителни, в които пишеше неща от типа, че не са успели да ме убият сега, но ще успеят в бъдеще. Изпращаха ми картини, на които очите ми бяха извадени, но най-голямата част от омразата се изляно нимно в интернет. Но не ги преглеждах много често, защото човек трябва да се пази от губене на време по този начин. Дали Европа е достатъчно силна, за да издържи на враждебната реч, която е особено силна през последните години? Бях много доволен, че когато говорих за ситуацията с моята съпруга и казах, че очевидно, че медиите се вълнуват от случая с мен. Аз исках да се боря не за мен самия, а за моите колеги в същата ситуация. Същност не става дума само за бежанците. Хората проявяват враждебност и помежду си. Когато бях по-млад, например, родителите на децата, които играеха някаква спортна игра в различни отбори, стояха от едната страна и си говореха помежду си днес в Германия на тези игрищи имаме зони, на които родителите на децата от различните отбори са разделени. Питам Андреас Холштайн дали ще има скоро правителство в Германия. Да, мисля, че ще имаме. До известна степен не знам какво ще се случи с социал-демократите след оставката на Шуц. Ние все пак сме близки и разбираме какво се случва там. Никога не може да кажем с сигурност дали те приемат нещо или не. Ако приемат, ще имаме ново правителство много скоро след 2 март. А ако това не стане, германският президент Штан Майер ще помоли канцлера Ангела Меркел да управлява с правителство на мълцинството. Преди няколко дни, тя каза, добре, в най-лошия случай ще го направя, защото това ще е важно по отношение на перспективата не само в Германия, но и в Европа. За мен ситуацията в Германия в момента е доста тегната и прилича малко на магаре върху лед. Много е странно в Европа точно ние, германците, да се оплакваме. Това е нещо твърде германско, склонност да се оплакваме и да гледаме към бъдещето като към нещо тъмно и то при положение, че сме страната с най-силно економическо развитие и висок стандарт в момента. Not, not job, of... Of way, you know? Аз не съм типичен германец, защото имам литовска жилка. Моята баба е литовка. Но все пак съм повече германец, отколкото литовец. Но благодарение на баба ми знам, семейната история в Литва разкази и легенди за това как семейството ми идва в Германия. Истински истории за войната. Например, баща ми, който почина през 2004 ми разказа, че когато бил много повлиян от младежкото хитлериско движение, тогава голямата му мечта е била да бъде част от младежкото движение Хитлер Юген. Моят дядо тогава му казал ако отидеш с тези хора, повече няма да си син. Връзката с баща му се оказала по-силна от желанието да се присъедини към Хитлер Югент и ми колко е бил глупав и слаб да мисли, че подобни възгледи могат да донесат добро. Така, че аз съм късметлия, че моят баща не се е преседенил и че е взел това радикално решение тогава да послуша своя баща. Най-важното е да се говори за това. Да посрещнеш с отвореном и да разбереш краха на иллюзиите на своите предси. Един от най-важните уроци, които може да научи. Андреас Холштайн за краха на иллюзиите на предците, германският кмет от Алтена, атакува заради хуманната му миграционна политика за възхода на крайно десните в Германия и с прогноза за сформирането на правителство там.